السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنتقيل الفاتحين Alhamdulillah syukur pada Allah SWT, sambung balik ha, kitab tafsir kita muka surat 397 Baik atasnya qul muslimin rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumihi fid daraini amin Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyatakan bahawa perbezaan antara orang ha, mukmin dengan orang munafik dari segi dosa ibarat melihat bukit yang condong seolah-olah hendak runtuh menipis dirinya tetapi bagi orang yang munafik melihat dosa itu ibarat lalak yang hingga di atas bahunya tidak rasa berat dan tidak terasa apa-apa a -apa. ha, beza. Ha, beza orang munafik dan orang yang ha, mukmin pada Allah Subhanahu taala munafik tu mukmin juga tak faham boleh wala di sana ada Syekh al parmawi menyebut bahawasanya Uh, orang mu'min ni Tak boleh Tak layak Dia sebagai orang mukmin, Orang munafik, Orang eh? mu'min Itu banyak lah Disebut dalam kitab An-nifak wal-munafikun eh? Maksudnya Orang munafik ni Dia telah mu'minafikan Iman dan jiwa dia Atu tu kita sobal lah Pasal khilaf ulamak ah, Pasal bila khilaf ulama Boleh nak pergi mana pun Masalah korang Nak tentukan Orang munafik ni Ada iman ke tidak Terusulah ketuaan lah Ah ha, yang pentingnya kita betok kepada Allah munafik itu sifat munafik tak ada pada hati kita. Ha, itu. Hak yang penting. Dok sibuk munafik eh, kafir, ke, beriman, kada kafir, ke, beriman, dok dia babuk munafik. Faham tu. Ah hak ni tabuk kan, labuni. Nah, eh? ah ha, tu dia. Ini masya-Allah perbahasan itu kelap di antara ulama. Jadi kalau tengok pada keadaan begini, ulama kita eh, masih berpegang kepada orang munafik ni masih lagi ada imam Cuma tidak sempurna imam dia. Ha, tak sempurna iman dia yang menyebabkan direndamlah api neraka dahulu itu ha, dia ha? maka ulama' menyebut bahawa seorang nabi ni dia akan masuk syurga juga akhirnya tetapi terserah lah pada Allah nifa' tu kalau berlaku ni nifa' iktiqat non confirm sama level kapi kalau nifa' amal mungkin imam dia masih status dia tu masih sah lagi kalau nifa' amal sahaja dia ni ha, kalau nifa' iktiqat habis habis Ha, ini ni babasan panjang lebarlah. Ah ha, tu dia. Baik. Jadi orang yang beriman, dia melihat dosa yang dia buat tu seperti gunung ataupun bukit nampak atas kepala dia. Allah Rabbi. Bukan apa dia uh, bukit uh, batu konkrit eh, jatuh, dia jatuh ke gunung Mati. Dan eh, batu konkrit dia sebunya tu oh, salat tua atas kepala. Nau. No. Ah salah tuah atas kepala kamu mati seorang. Nak nak ni Hmm. Melayu mudah lupa sungguh buah, -buah ni Nampak tu Haa tu baru Baru sebuyung baru Bayangkan kalau Allah cabut bukit Pantah kepala Nampak ni ibarat orang yang beriman Dia rasa dosa yang dibuat Walaupun pandangan uh, Dari sudut zahirnya kecil Tapi bagi dia rasa cukup besar Pasal dia tak tahu Sama ada Allah terima atau tidak Sama ada uh, taubat dia Kalau dia bertawabat pada Allah Tak tahu Satu taubat dia tu Tuhan terima atau tidak Naba tu. Ha, kita tak boleh ajar Tuhan. Betullah kita makhluk kudus, kita bertaubat kepada Allah. Tapi itu kita tak boleh ajar Tuhan supaya Allah terima taubat kita. Dia faham dia. Pasal tu makna cara mudah, jangan teru, jangan kita buat rasa teru. Itu masak. Itu hak yang paling mudah. Naba tu, tapi memanglah lepas ngelok, habis ngelok pun kena juga rasa kita ni. Naba tu. Ah ha, tu dia. Baik. Artinya, "Mereka memandang renan." sudah hadap dosa mereka mana tu? Ha oh, domel tu keluar je. Ada mereka tu merajuk kepada orang munafik. Maknanya dosa ni bagi dia je kena sangatlah. Ha tu je. Eh dah kuasa muda ni, ha, nak camik kotor pun Dah Satu dua macam motor dah sabahula aja dia. Tak. Satu macam kotor, siang pula ke polis, tak bangun ni dah, kan, lewat bangun ni aja tu. So. Eh bangun tak ada kerja dah boleh tak tau ni main pascap dia do main pascap senyap angkat senyap maknanya sebetulnya ada kerja ne? tapi kita tak setuju du. mai dua tu temut tu main lau orang nak nak bawa kederaan pun takut takut lesi takut jadi nampak tu anak-anak muda kena ambil perhatian justru itu setiap orang boleh melihat keadaan dirinya berada di tahap yang mana adakah mereka melihat dasar ibarat bukit condong yang hendak mehempap dirinya Lantas dia merasa ha, Mereka menyelamatkan dirinya ah, Ataupun ibarat melihat dasar Seperti lalak yang hingga di bahunya Rengan tidak terasa Apa-apa Istafti kulubaku Istafti kulubaku Tanya hati kita macam mana Perasaan kita nampak tu? Kalau kita duduk tempat orang-orang Yang baik-baik macam mana Perasaan kita Kalau duduk tempat orang lagu, nampak tu Mudah ya, Gini, ya. Garip mari sedek Pagi esok kita puasa. Cuba tengok molek. Sedak ada puasa tu dak duk sedih. Ha, ah kalau sedak duk puasa confirm. Ha, ada benda dak tu. Memang tu, pasan habis buka puasa ni memang lewat syaitan. Betul masalah berpuasa. Kemarok kerja jual puasa pula. Ah ha, patutnya kalau kita kata kalau Nabi kata puasa ni tepat syaitan pukul, patut kita yang mengislamkan syaitan tu Patutnya Tapi kita pun dak yang berspokong dia, masya-Allah weh. Heh, ha, ha, ah gitu. Baik. Pasal tu siapa mereka nak masuk pasar Ada doa dia khusus Ada doa khusus Nabi Ajo Nak masuk pasar Haa tu je eh? Jika mereka gerun kepada dosa Berarti mereka berada atas landasan mukmin. Jika mereka memandang ringan terhadap dosa Walaupun mereka kuat melakukan ibadat Pergi umrah setiap tahun sekalipun Maka keimanan mereka dalam bahaya Ah, ha, ni kita bimbang Macam mana perasaan kita terhadap dosa nabadu bukan hanya saudara kita tetapi orang di bawah jagaan kita isteri kita anak kita nabadu macam mana perasaan kita bila mereka datang kepada Allah Subhanahu taala kalau kita rasa tak rasa apa maknanya iman kita cukup bahaya cukup bahaya nabadu tak pula kita keluar rumah tak ada tak rasa apa anak kita dah jadi semaya, tak ada rasa Allah pun anak kita bangun tak tengok, tengok hari diri pun tak ada rasa Allah abang ha, ada benda dak betul lah pada iman kita tu. Ha, Fi orang wa qawlatu mai. Pergi Mekah tidak memberi jaminan dah sangat hilang selagi hati Mereka tidak selaras dan apa yang dikehendaki oleh Allah dan rasulnya. Itu Allah tidak zalim pada hamba-Nya. Kalau syarat nak suruh terima dia pergi Mekah orang mah itu. Dak kau kayi dah, munca ha. Kau kayi dah. Dah pergi Mekah ni ada bek tim rezeki aja insya-Allah. Nampak tu Insya Allah, tapi dok semestinya ada orang duit banyak, tapi tu hendak buka betul hati dia. Ada juga sebab itu. Jangan jadi macam orang agak Allah mesti dia doa yang orang agak. Orang agak ni wajah wajah apa pun bagi pendapat dia kita walaupun ya. Dok sebab itu. Nampak. Tu? Ha? ha dia go go orang ke di senang orang ke sebab tu eh ha, mudahlah dia pasal berita awaklah habislah rasa tu betulak pula tu berita awak lah, ha? tu macam gitulah orang Arab eh sabarlah Allah merzina orang Arab lah, pun tak cukup Allah hina orang Arab lah, sekarang ni kenapa tu orang Arab Saudi kekayaan melimpah ruah tapi pas siapa ditunggap oleh Amerika ni masalah sepatut dia terhadap oleh kerana dia kaya dia kaya Nampak tu Dia guna aset yang dia ada tu Seperti kurangnya Boleh bantu Plastin sepatutnya Nih, Ni kita pula orang Malaysia Faham tak Banyak bantu Alhamdulillah Nampak tu Maksudnya ha, maknanya Orang yang ada kapasiti Tidak pasal Tak buat pasal apa Pasal Allah dah hina dia Hak tu kita baca Saya mahu wirik semayang Tak semua Dia genu renung, renung Hak bacaan lepas semayang Hak biasa itu Iman wirik tu Sebenarnya tidak warik Dia pada mulut Nabi Hak dia kata Syahid Allahu Annahu La ilaha ilaha innad de inna, inna allahul in islam da no. qul <tuhil> illahumma malikal mulk tujal mulka syat tu tawariid kepada nabi pahamlah eh? ada hak oleh nabi ni istighfar la ilaha illallah wa laa syaka la waduh begitu dia istighfar dia tasbih uh, tahmid takbir aku ha. wallah aku asbaha tu minna haddu wa nabi da mana pula hak dia baca syahida allah Nabi tu pasal apa ha ni sebenarnya ha, yang direka yang dibuat oleh ulama sebab tu Pasal masa dulu tu Nak suruh naikkan Semangat orang Islam Ni biar faham Apa benda yang ulamak baca Lepas mayang ni Ni Syahidallahu annahu la ilaha illa Huwa wal malakikatu wa ula ilmiqa Imam bil kastak Contoh ni. Kita kena faham Apa maksud dia Inna dina inda Allahil Islam Sambung Dengok hmm, tu Kulillah lah Tak betul Alhamdulillah tu Imah kita ni besar. Innad deena indallah il-Islam nak sambung kulillah humma. Bas apa pasal ulama buat? Innad deena indallah alislam wa makhtalaf alladheena utul kitaba illa min ma ja'ahum mabab yang baina itu sambung dia. Tapi ulama ambil sekrap. Pasal apa? Nak suruh baca lepas sembahyang tu pasal apa? Nak suhingat. Ah, pinak sama tu. Sebab tu innad deen de wal islam sudah mari buat qulillahu maalikul mulk tu til mulkant tasya. Madu, nak kata Tuhan mencabuk bila-bila masa. Ini akidah kalau kamu temu semua yang ulama susung tu jangan kata bidah oh, pula. Faham boleh? kita dia akan menghukum. Madu. Jangan pak sana kata bidah. Kenapa? Ulama buat tu mukrin ada ada benda yang nak dia tahu. Madu. Ha dia nak kabar bagaimana Allah mencabuk bila-bila masa? Tahu baca ayat-ayat lepas selepas sembahyanglah. Jadi tak dibuat oleh ulama' tu. Tak eh? salah lah, tak salah. Nak baca, baca lah. Ha, tu dia. Ha, ha, cuman je, ikut hak Nabi Ah, Ha, gitu. Nak tambah, ada asalah apa, zikir. Zikir ke maghau. Faham tu? Ha, tu dia. Allah Rabbi. Cuma jangan niat Nabi sebut, Nabi buat gitu. Ha, tu sudah lah. Faham ni? Ha, gitu. Nah, Allah Rabbi. Rabbi. <tuh> Jadi orang yang pergi Mekah jangan berasa bahawasanya dah cukup dah. Jangan. Kalau pergi Mekah cukup padang dah. Ha beratlah kita. Patutlah kemuncuk dia Tuhan sebut la surah al haj "Wajahidu fillah haqqa jihadih wa Berjihadlah kamu dengan sebenar-benar jihad baru Allah pilih kamu. Nampak? Maksudnya de'ati di Mekah orang hak tak berupaya di Mekah pun de'a ah sah la. Sedak ada masalah tempo tu. Ha? Dia kena berjihad. Berjihad tu kena faham. Ha? Kita kena belajar lah. Apa sungguh? Tolonglah mencari buku Al-Jihad. Yang dikarak oleh Dekutu Muhammad Na'im Yassin. Tajuk kitab dia tu Al-Jihad. Dia terjemur dalam hiasan Islam. Buku warna putih, tulisan jihad tu warna merah. Oh, memang comel. Memang tu disebut jihad tu masuk aku. Ha? Bukan masuknya akad pedang saja, akad senapang je. Takut. No nampak tu jihad tu banyak ha? cabang dia tapi asas dia mesti ada dua syarat ha? al jihad dengan makna al jahd wal juhd ha? Ha, kalau al jahd wal juhd bermakna al masaqah wa al taqah maksud jihad ni perlu pada tenaga perlu pada kesusahan kalau kita dah ada susah tak ada jihad agis patu ha? makna kalau bagi sedek surah masa je balik sedek tak susah ana pun tak stop dah jihad lagi tu dak jihad laju itu. Nampak tu? tu. Maknanya kita kena cari benda lain. Pasal menandakan iman kita dah dah kuat dah tu. Bagi orang pula malas dia susuk tau. Telah dah perkara. Tapi jihad bagi dia tu. Jihad bagi dia. Pasal apa? Pasal susuk dia tu. Tapi bagi orang biasa macam baca Al-Quran, merasa jihad dah bagi dia. Pasal mak khabarnya naiklah tu. Ah oh, tu je. Naik dah. Nampak tu? Jadi cara mana pula nak suruh rasa susuk lagi ni? Ah ha, jadi mak kena berdakwahlah. Bila berdakwah? Ada selalu ada bergaduh. Ah, ha, Nampak tu Adalah ludak lahir Soh adalah ludak Ah, ha, Mek Jangan buat begitu Mek Faham tak Nak keluar rumah Nak selam bunga pun Pakar tudung Kenapa Kau tak Kau tak kawal Kau tak kawal Kata dia Eh kubah dia Betul kubah mu Ini bukan masalah kubah mu Faham tak Masalah mu ni Bukan masalah kubah Mulut sedak cakap tu Nampak tu Bila keluar rumah Maknanya mu ni Kau orang ramah tak? Nampak tu bila waktu ah, keluar bom duk kata duk itu kok ngam bukan kok suami dia tu. Walaupun busy dia buka ah ini mereti. Dia jadi dia tu jangan alah buat tu fahalah Baka tu. Bakallah tuduh ke lepas pun. Tak payah kau tuduh, bakallah lepas pada kurang. Kenapa kau cari hal ha tengok tu. Maksud guru Haji Zul. Ah maksud guru tau. Tu mala kok dak apa nak dengar dah. Nak, nak, lah. Pasal apa? Mikir ke jijang dia tu. Hak duk lebel ke dia tu. Pasal susu, fos, sama. Ah ha, sesat tu je aku panggil cara mana nak suruh dia pakat Islam. Napa tu? Ah ha, boleh cara tegur lagu tu. Ha, hadiah pula. Ha beli buah epal sekilo, mai ambil buah epal mai eh. Nah ha, Keluat dok ka tudung lagi. Tak apa dak asalok. Napa? Kena fikir lu. Eh, adat ha, mana kritisk kena fikir. Bila rasa susah nak bawa agama ni. Eh? ni rasa susah nak cari peti. Ah eh, tu masalah kau. Tebal juga, tebal juga nak cari peti. Eh, hujan ribut pun geli. Nah apa ha, pasal pigut untuk tanggu jawab kita tapi tanggung jawab kita dengan agama agak-agak almasyaallah pid dipanggil jihad bila kita rasa susah kalau dah rasa susah dah jihad tadi sebenarnya kenapa lah. nah, tu tak lama had depan kita ni mari suruh ada masallah bagi nah kalau hujan pada asallah kita tak ruk di rumah ah pilih je dah sungguh bagi juz nah tu krites butir benih anak sulung sebutir nah tu tak nak pilih eh nak cari hak ana dah sungguh ni jangan eh ha, jo dia mesti ada. Pasal apa? Kacil nak suruh buat siapa? Faham tu. Ha, aduh dia Nak tak dak, tak dak kereta orang dah silitau nak buat siapa. Baik. Kalau no. makna kita pemeningat, kalau hanya sekadar mari sedikit sura, dak rasa susah, makna kita tu perlu upgrade dari lebih lah Kita buat bawa agama biar siapa rasa susah. Biar siapa rasa susah. Ha, so, ah, saya ha, pun tua. Pasal benarnya pahala di sisi kita. Eh, ha, gitu. Baik. Orang-orang yang beriman sepatutnya merasa amat betul Apabila Allah Azza wa Jal Melalui ayat ke-140 Menyatakan Selain kesediaannya untuk menerima taubah orang-orang beriman Bahkan dia juga sedia menerima sedekah Zakat dari hamba hambanya uh, Sedekah ni Jadi dua Sedekah sunnah Sedekah yang yang wajib Sedekah wajib tu zakat lah uh, tu dia Baik Padahal Allah subhanahu taala tidak berhajat sama sekali sumbangan dari manusia, karena Allah Maha Kaya dari sekalian makhluk Dia ayuhan nasu'an tumbul pukarok, jangan kamu semua. Ni moni kaya guan aku pakai, nah inna Allah al ghaniul hamid, so, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, nah Maha Suci Allah pelak pada hari itu. Tuhan ha? nak nak perharta Nampak? Walillahi qazak al-sabak wa tul'aw Bagi Allah perbendaharaan langit dan bumi Cuma je Tuhan minta Harta tu pasal nak tengok kita ni nampak Ada sebahagian Dia uji dengan harta Dengan harta Nampak tu? Ada orang tak dia uji dengan harta Dia uji ilmu. ilmu ha? Ada dia uji dengan ilmu. ilmu Macam kita cakap depan ni Bukan masuk kita hebat tak Kita menjalankan amanah daripada Allah kalau kamu ada ilmu Kamu senya Duduk saja, Nampak tu? Mereka kamu akan ditegang Dengan bari api Walah ya azubillah Nak selamat hari Yang kita mengajar ni eh? Bukan nak Eh Tak Nampak tu? Kita jahil eh, Faham tu? Ha, Maksudnya Kita pakat ah Itu ha, dia Jadi ada ya? orang Tuhan hujung anak Anak ramah Nampak tu? Ada Ada uji cucu Oh Tukti -tuk memang Alohan dengan cucu Duk, betul, ha, betul Betul ah Betul memang kalau tak kiri memang cucu Allah anak tak apa lagi tak sungguh kalau cucu rata nak coklat mereka beli coklat ke cucu anak nak kereta tak boleh setara waras faham nak banyak dia anak dia buat mutung faham tapi cucu je nak coklat mereka beli tak sungguh memang tak kiri coklat dia mula tahu pasal sama tak boleh cucu lagi nak tu tak boleh lagi Najib Zul rata tu betul dia sahaja ramah cucu Allah baik dalam keadaan bagi itu pun, dia bermurah hati sedia menerima sedekah dari hambanya. Justru itu bagi manusia yang berhati baik, hendaklah merasa amat betulah dan mujur kerana Allah Ta'ala sudi menerima pemberian zakat dari hamba itu. Sedekah atau zakat beritanda kepada Tuhan seorang hamba setelah hadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada tu tujuh puluh kali lebih Tuhan sambungkan. Ya ayu'alladina amanu aqimu wa wa'atu zakat. Tuhan, uh, sambung. Semayak, Tuhan sambung Lepas sembayak Tuhan sambung Zakat lalu Kenapa ha, nak suruh kita bersih Dua-dua benda Yang pertama Hubungan dengan Allah Semayak ni Maksudnya hubungan dengan Allah Kena, kena bagus Kena baik Hubungan dengan Allah ha, Makan menjaga Mulut menjaga Nampak tu Dia akan jadi macam budak-budak Allah Budak-budak ni Menarut sembuh Masuk Dia atas rumah Dia petik surih Dia petik surih apa Dia lapu Kepah Kepah Eh pasal tewi, perang kawan dia. Mari main bola, tu terjun. Sampai tak, mahal tak. Elok ditulah. Nyala lapu, nyala ribah, musim. Biar tak lah. eh, sedar, tiap-tiap bulan ayah dia bayang. Ha, kita pun kita juga kalau dah tua. Bersifat macam budak-budak, berat benar kita. Kita ingat nyawa satu hawir dia macam free of charge. Tak ada kira-kira dia. Ha, silap besar lah kita. Kenapa tu? Ha, jadi makna je, di antara kemujuran kita je, Allah terima sedekah kita. Tapi apa hak yang kita sedekah tu pun, nak tahulah itu ha terima ke tak. Ha itu masallah kan. Ne, camanya ada lah. Ada sifat-sifat yang orang yang buat ibadat tu ha terima. Tu ha terima. Caga dia dia sedekah, dia buat ibadat, maka dia dijauhkan daripada buat dosa. Maka tanda Allah terima ibadat dia. Enggak melai. Ne, ha, kalau kita apa ni buat ibadat tapi kita terus kekal buat dosa, maka kita bimbang, takut-takut, ibadat hal kita buat, Tuhan tak terima. Haa, jadi, main. Selagi Allah Ta'ala menegaskan, sekali lagi Allah Ta'ala menegaskan di hujung ayat 104, yang bermaksud dan bahawasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Allah. Bak taubat ni banyaklah, balik baca kitab-kitab, kena uh, uh, nasihatlah. Ne? Ada Imam Al-Ghazali sebut, Imam Nawi sebut. Nampak tahu? Bak taubat ni banyak lembuklah ne a jadi majlis pintu taubat sentiasa terbuka. Kecuali nyamu sapa di halqum habis ceritalah. Ne a ha, lah sebelum nyamu sapa di halqum dan juga sebelum matahari naik daripada arah barat. A ha, jadi. Ni peluang kita lah. A ha, jadi. Baik. Setelah Allah Az. Wajal memberi jaminan bahawa dia sedia menerima pemberian zakat dari hambanya. Kemudian dan murah hati pula bersedia menerima taubat hambanya yang benar-benar mengisafi di atas kesalahan. Yang pernah dilakukan dengan penuh kesalahan dan berazam tidak akan mengulanginya lagi. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penyayang terhadap hambanya yang beriman dan taat. Ah setia. Masuk taat ah setia itu amal soleh. Eh? Ha, maksudnya Allah berterima taubat Bagi orang yang beriman dan juga orang yang beraman salih Illa man taba wa aslaha ha, Orang yang bertaubat dan juga orang yang memperbaiki diri Aslah maksudnya baik diri ha, Tak boleh duduk saja ha, Pas taubatlah, duduk saja tak jadi Dia kena ikhtiar nak baik diri dia Nak baik diri mesti duduk bersama orang-orang yang kenal Tuhan Dan kat mana pusat dia? Ha, pusat dia ada lah rumah Tuhan lah Rumah Allah subhanahu wa ta'ala Allah pun sebut Tepat untuk orang Yang nak bersediri di Ialah eh, Di masjid Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Haa itu dia. Baik oleh kerana mereka setelah bertaubat, erti berjanji dengan Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Dengan mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Maka Allah memberitahu al Rasulnya supaya mengarahkan mereka melakukan sesuatu kebaikan. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat 1.5. Eh? Ah, Allah sebut, Wa ah, Makna Allah sebut, Makna Allah sebut, Beramalah kamu semua syarat untuk Allah terima taubat. Yeah? Syarat untuk Allah terima taubat tu mesti beramal. Waku <tuh> lihat <tuh> malu beramalah kamu. Betul yeah? ha, dia. <tuh> Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman akan melihat kerjaanmu kamu itu. Rasul masih bimbalah. Bila kita buat doa kepada Allah, Allah jadi saksi, Nabi saksi, orang beriman seluruh dunia menjadi saksi kita saja dah cerita dulu, kita balik semula pada Allah. Okey, balik semula tu hang sebut ya ayyuhallazina amanu, eh, wa anibu ila rabbikum waslimu wa la min qabli ya'atikumul azab wa antum la tash'urun. Balik semula pada Allah Subhanahu wa taala. Nak bawa balik semula. Tapi masya-Allah jangan jangan masuk highway. Sebab kalau masuk highway nak you tu balik parah. Faham saja tu Dia masuk Highway Nak yuta balik Berat ha, Kalau jalan Kapung ni je Secara jalan Ada asak lah Akak motor je pun Korna balik Faham tu ha, Tapi kalau highway Berat Itu ha, je Korna balik tu Terutur dulu lah Baru boleh Hursi balik Ada masalah Tapi banyakkannya Hak ulama-ulama sebut Bila lajok Lebuh raya Bayar dah Nampak terbalik Diteru je lah Hadar je lah Ada masalah je pasal dia telah putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa dia telah menghukum diri dia sendiri nah waktu dalam hamba pun hairan juga sekarang ni budaya kita dia dijajah oleh budaya orang barat berat aja tu ni eh? kalau ada masalah habis suje bunuh diri berat ai dulu orang rasa payah nak dengar masih ha? Masa jenis muda-muda payah nak dengar Orang Islam bunuh diri payah nak dengar Tak sungguh Dan ni kalau baca sahabat Ada sama kita bunuh diri Kena bunuh dan sebagainya Nak Cara muda nak sesara-saalah bunuh orang tu Cara nak sesara-saalah bunuh diri Nampak tu? Banyak hutang sangat menedol Nampak tu? Gatung diri sendiri Dia nak sesara-saalah Ingat malik Orang sengaja bunuh diri hukum dia mertak Ingat malik Pasal dia menghalalkan benda yang diharapkan oleh Allah bila kita halal benda yang diharamkan oleh Allah, maka murtad. Nampak tu? Ini masalah dia. Ha, Sebab kita merenang-renangkan hukum Allah Subhanahu SWT. Ha, kita ingat penyesaian dia boleh mati. Tidak. Orang Islam, mati itu baru bermula kehidupan sebenarnya. Dari dunia ni, kita tempat ni uji oleh Allah Taala. Bila mati, baru tahu Tak mana kesudahan kita. Ini nak molek hari nabi tak? Kami semua kalau oh, kita baca sama dah. Al qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufatil miran. Ini molek kubur tu nampak barang je, Tujuh kaki tinggi. segi, tepi kaki lebor. Nampak gitu je bayang dia tapi tidak. Kubur tu taman-taman syurga ataupun kawar, daripada kawar apa di neraka. Nak marah? Sebab tu makna bila mati bermula kehidupan kita hak yang kekal abadi sama ada dapat membat daripada Allah selama-lamanya ataupun dia azab oleh Allah mengikut mudah masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala namazuh Allahu rabbih eh aku tengok pada hadis hak yang disebut dulu tu berat mano eh berat mano pala genggai orang masuk neraka 40 tahun tu Allah tu agak dah 40 tahun satu hari di akhirat Ukuran dia sama 1000 tahun di dunia Ah, siapa ada abah boleh tahan, ada asalah boleh lah. Tak terlalu ateh dah asalah. Nampak tu. Ha, ami masa Allah dia kalau baca syena harian. Ya, syena harian tepat yang paling Haji Zu suka baca karang. Hmm, dah tu Jadu suka nabi binah. Berak munyaki. Syena harian lah ambo suka baca. Uh, hak yang ruangan yang paling meminat pendapat hak yang orang SMA uh, ke Habol uh, tu kamu tengok pendapat tersebutnya ramai orang duk guna palotok je faham tu uh, dia cakap agama dengan palotok eh tak sedar, hak dia tulis, hak dia paham hak dia yakin tu, salah sebenarnya, Acuannya salah menyebabkan tindakan pun salah tak sedar, boleh terpecah iman dia Allah SWT tak sungguh ke kan jambu baca lah, hak ini dia mungkin juk baca. tengoklah ada, adalah kalau baca abu hal senarai boleh cari lah. Ha? dia tu memang, memang sedekah, apa tulis semua, lanjut. tapi Masalahnya ucapan dia Pendapat dia tu bertentangan dengan hak sebenarnya Allah. Rabbi nah, ha? ha? cek balik aja. Allah hawa bunyit oleh kerana mereka telah bertaubat maka Allah boleh ampun rasa dia. Selagi hayat dikanung, badan, maka selagi itulah orang-orang beriman diminta bekerja, namun perlu diingat bahawa kerja-kerja itu terbagi dua. Itu ada kerja yang baik, ada kerja yang buruk. Wa kuliah malu. Ha, beramal itu beramal. Lah. Ada amalan yang baik, ada amalan yang jahat nampak oleh yang demikian aku bila seorang mukmin itu melakukan satu kerja maka hendaklah yakin sungguh-sungguh bahawa Allah sentiasa menyaksikan kerja-kerja yang dilakukan itu rasul juga melihatnya dan malaikat pun turut menyaksikannya juga apabila seorang itu menyedari kedudukan kerjaannya sudah diperhatikan oleh Allah nescaya kerja yang mereka lakukan akan sentiasa terhindar dari segala keburukan balik rumah baca surah al-hadid ayat nombor 4 ada sebab wahhu ama angkum ayat nama pun tum. Nah, ha? ayat ni retok lagi tu. Copy and paste. Ah, ha? retok la hati ayat ni. Eh, wahhu ama lebih sial daripada ayat yang fajar. Allah Dia, waladiyakul sema'watul awal fi setiap tiang semesta al-ash. Nasimu sabab itu, yahlamu ma'yalidubil awdhu ma'yalidubin awa ma'yangzaman sama ma'yalidubin. Ah, wahhu ama angkum ayat nama pun tum. Ayat ni spatah ni kalau kita ada dalam insya-Allah selamat di mana pun di mana pun insya-Allah wa huwa yani Allah dia lah yani Allah neh bersama kamu di mana saja kamu berada Allah Rabbi ani ambil se yang kedua je Belak surah al-baqarah neh balak surah al-baqarah baca surah al-baqarah ada jumpa ada jumpa neh ada jumpa ayat Uh, fa zkuruni adzkurukum washkuruli ha, baca ayat tu betul lah tu. insyaallah duk mana pun fa zkuruni adzkurukum muina aku aku nak kamu ah ha, itu makna bila kita nak pada Allah Allah nak kita susah mana hidup pun bila kita nak pada Allah Allah mempermudahkan ha tu kita baca dalam nasihat sama tu inna al usri yusra subhanallah al usr ada alif lah yusra tidak ada alif lah ini ada perupasan yang hebat dikenal ulama. Masa apa Allah dah sebut? Inna ma'a usri. Masa apa dah sebut? Dari. Dah sebut alif lam pada ma'al usru. Al-usri. Al-usru Al Al Allah bintang alif lam. Yusram Tuhan bintang alif lam. Ha? Nakirah. Makna nakabannya. Hak yang murasulah fuk sangat datang dunia ini. Ada benda di sisi Allah sebenarnya. Nak dibanding dengan limpahan kunian Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya merasa susah Ketika merasa susah Di situ Mesti ada dalam keluar Itu dia Maknanya Fazkuru ni azkulkum Boleh dua benda Malam ni Perhati sungguh Tengok sungguh Apa maksud dia InsyaAllah Kita selamat daripada Buat maksyat InsyaAllah Itu dia Baik Allah At-Bal Mana dia itu Haa Apabila seseorang nek kerana apabila yakin Allah sedang memhatiakan dan malaikat pula mencatat amal itu takkanlah sampai hati seorang mukmin itu hendak melakukan kerja jahat yang mendatangkan dosa. Pastu kena fikir, fikir hati kena beresih. Pikiran kena beresih, hati kena beresih sama insyaAllah. allah Nek kalau pikiran kita tak bersih, hati tak bersih payahlah ha? kita nak taat kepada Allah tu. Nampak tu. Ada makna kena fikir dulu. Fikir bahawasanya Allah tengok kita. Allah sentiasa suluh kita. Nampak tu. Ada Allah Subhanahu taala tengok sama suluh sama kita tu. Sama ada nak sambung lesen kebaikan ataupun Allah nak stop situ je. Allahuakbar. Ana Allah, Allah. kita bimbang. Nampak? Ada cerita kisah balik baca qisasul anbiya, As-Sahabah Nama tu, baca di sana, orang yang dulunya berdepan dengan Nabi, tapi akhirnya Allah ha, sepak di tepi. Ada ha, orang dulu jauh daripada Nabi, tapi Allah panggil duduk akan Nabi. Nama tu, Allah kau tengok sejarah kan, Abu Hurairah. Nak sabar sikit Abu, umur 40 tahun baru masuk Islam. Subhanallah. Nama, umur 40 tahun baru masuk Islam, kalau Anas bin Malik, yang menjadi khadam Nabi SAW, kalau Aisyah ke Nabi, kalau di sudut, di sudut hadis kitabnya. Abu Hurairah duduk sama Nabi, duduk beranda masjid ya. Nabi keluar rumah baru cukup Nabi. Nampak? Tapi Aisyah duduk sama Nabi. Anas kat Nabi di sama pasal di kadam Nabi. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih banyak kat banding dengan sahabat-sahabat Macam mana? Ini syi'ar daripada Allah SWT. Naba itu orang hak dulu tahu kepada nabi akhir duduk dekat dengan nabi benda ni barang dak pelak pasal itu hidayah daripada Allah taala orang hak dak sebab boleh hidayah pun molek-molek ada boleh hidayah naba itu ha jadi Allah pasal hidayah bukan datang kita syah. itulah pasal lebih-lebih lagi apabila orang-orang yang beriman itu Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang akan segala yang raib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Ha, Ini yang 20. In. Mati tak takut. Kau takut mati saja tu? Takut bawa mati. Tak ha? takut mati. Kalau takut mati, juga lah kita tak takut mati. Takut je selepas mati tu masalah dia. Kehidupan lepas mati, ah yang membingungkan kita kita takut. Mati takut pun mati juga. Siapa masa takut uh, mati ya? Fa iza ja ajaluhum la sa'atan wa la yastaqdimun. Siapa masa mati? Orang Islam takutnya lepas mati tu. Ha? orang yang beriman yang beribadat pun dah tahu lagi. Nampak tu. Takut-takut ha, Dia sepatutnya Dengan kapasiti yang dia ada Hak nikmat yang Tuhan beri Limpahan kuning yang Tuhan beri Sepatutnya dia belajar kami Tapi oleh kerana dia nesap ha, Dia malak Dia kena putus naga dia Akhirnya Buat sampai <tune> lewur je Nampak tu? Adu. Aduh, Disebut dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. Orang yang buat baik itu Bila mati Dia balik semula ke dunia Minta balik semula ke dunia Masa apa? Nak no, lipat dan dengan amalan Nampak Orang yang jahat mengutuk Allah, ramai tok Alex mula nak waamah. Tapi hak yang buat baik di pasal pun di sana ada masa lagi yang ditolak saja-saja. Dok buat ibadat kepada Allah, subhanahuwataala. Baik. Ayat yang menyuruh melakukan kerja ini ditolak sebab ayat yang menyuruh taubat. Artinya dengan hanya taubat semata-mata Sekiranya tidak disusuli dengan suatu tindakan secara positif maka taubatnya tidak ke mana-mana di -mana. ha, masalah dia. Ah ha, dia kena menyatakan muzahikan, dia belok kanan. Ah ha, dia duduk belok kanan. Nampak tu. Ah ha, dia tak boleh main apa dia seluruh hayang hurih tak boleh. Dia kena muzahikan di mana pendirian dia. Macam juga gubernur band Firaun. Kita sebut ada dulu Ayah Su'ad Ghafir ada sebuah mukmin. Sang gubernur band negara Firaun yang beriman kepada Nabi Musa nampak tu. Ha, tetapi akhirnya beriman kepada Nabi Musa selepas berlakunya ha, pertembungan di antara kufur dan iman. Ne, bagaimana ashabul-ukhdud, budak kecil je. Dia sepatutnya kita tidur lah. Ashabul-ukhdud, budak tu budak bergula. Baru budak tu. Dia sanggup. Ha, dia sanggup membezakan di antara yang sihir dan yang yang betul. Ha, di antara tukang sihir yang ajok dengan tukang guru yang ajok. Akhirnya berani diri dia Sampai dia sanggup berani mati Yang menyebab bila dia mati Orang lain pula sanggup terjun Dalam ha, Dalam uh, Pari yang Dinyalakan api Dok payah Nak usus-usus, usul Pakat terjum dia Terjun ha, Dan dia nak kabarnya Akhidat dia Pasal mesti Allah kan uji kita Sampai ada pekat Memang tak boleh lari dia Ini kena buat pilihan kena buat pilihan sebab anda nak teruk keadaan macam ni ataupun balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut kita lihat kita yang menyusun hidup kita agar ha, terbaik. Jangan syaratnya mesti berubah. Ne? Ah ha, tu dia. Ada setengah orang yang menjadikan istighfar sebagai wirid menyebutnya lah jumlah-jumlah tertentu, 100, seribu lalu mereka berasa amat buah hati dan merasa dirinya sudah benar-benar bertaubat kepada Allah. Bukan kerana mereka sudah bertaubat Tetapi kerana sudah berzikir Dan lafaz taubat itu dan jumlah Jumlah tertentu itu Tak begitu weh Nampak? Kalau lah zikir je Mendatang kesewerukan hati Lepas kita membiuk masyarakat Dah berpandu kepada jahiliah Maknanya sebenarnya istirahat kita tu Perlu pada istirahat yang lain Ah ha, Sebenarnya Pasal kita ni bukan hanya sekadar nak samakan diri kita saja. Nampak tu? Kalau nak samakan diri kita, ini Nabi Muhammad duduk abu herah. Tak turun-turun. dah. Nampak tu? ah, ha? Terima wahyu di buah herah, tak senang abu itu. Allah, Allah, Allah, Allah. Pahala tu? Tak cakap tak? Bila terima wahyu, tengok masyarakat Allah padaruh. Bukan nak nak tak ke mana ni. Pahala tu? Pasal teruk sangat ni ukuran hak yang disebut oleh Allah dengan diukur dengan masyarakat jahiliah nampak tu? tak Dok betul doktor musiku waduh akhirnya Nabi gerak-gerak sikit yang penting gerak yang penting gerak nampak tu? jangan tak gerak kita harap masyarakat berubah tapi kita tak gerak macam mana? tarjun najah walam taslub masalika'a fa'inna syafin natalam tajriah iliyah oh sedap saya agak dia hanggok-anggok keti tau <tari> terjunta, maka terjun najah dan belum terseluk masalikaha. Eh, seseorang itu dia mengharapkan keselamatan kebaikan Tetapi dia tak berjalan di atas jalan dia. Nampak tu? Ha, dia agak Tuhan baik hati dia tapi dia tak berjalan ke Allah supaya Allah baik hati dia. Nampak tu? Ah, fa in nas-safinatu tajri al-yabas. Sesungguhnya kapal tidak berlayar akan daratkan. Nampak tu? Ha, kalau mai harap saja tak jadi dia kena buat kerja bila sampah kapal letak atas laut kan sendiri gerok bila orang buat mari jalan dia yang startin dia pun dia gerok kenapa tu? pasal duduk tepat dia tapi kalau duduk tepat dia tak jalan siapa pakai esok pun tak jalan bila-bila pun tak jalan pasal apa? hanya mengharap tapi tak buat kerja ha, yang penting kita buat kerja mengikut kodok kita lah kenapa tu? fattaqullaha mastata'tum bitaqwallah pada Allah mengikut kemampuan kamu masing-masing ha, ada keupayaan masing-masing tak -masing. sama kita ni eh ha, maka kita gunakan keupayaan kita tu untuk uh, menggerakkan agama Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam Mau lupa ada soalan atau doa aja, pun, letok si letok sumpu. Malah tulen lagi ambul ambul nak kabo ada pasal ada soalan, nak kabo dengan adat-adat dia. Ada satu hadis nabi kalau kita baca doa ni, Insya Allah tuhan doa loh doa tu ambul doai dan doa tu doa nak nak tulen kai kalau dia mengingat ingat dah ingat sudah, bahu tu. Ah ha, masa mula mula muka uh, doa tu. Biar cela. Bujutullah ha alhamdulillah rabbil al alamin. No. Da. Ala hamdan syakran al hamdan yuwafi ni'am wa yakfi ya wa azmi sultani. Ba'da Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu buka doa tu dengan Allahumma inni ashadu. Kalau ramai Allahumma inna nashhadu bi annaka anta Allah. La ilaha illa anta al ahdus as al alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Buka dengan doa tu. Tu, do do tu. tu baca doa apa? Baca tu. Doa anak ramai anak bagu, anak abu baru metope ti banyak metope sehat banyak. Tahu tak? Jadi tu semangat kita awal. Tahu? Tahu lah. Kalau cepatlah wah. Tahu tu hatun risul ah ha, mintak sama mintak apa baik ah mintaklah supaya kita Islam nang nang Islam nang apa lo ah bila istadud doa ta Rasulullah doa bila Nabi baca Allahumma inni as'aluka Kalau Kalau samagama Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka Nabiyyuka Allahumma inna nas'al khair Allahumma inna al khair ma salaka sa nabiyyuka wa 'abduka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang wa 'ibadukas salihun wa na'uzubika min shashawri kull ma salaka sa minhu nabiyyuka wa 'abduka wa habibuka Muhammad wa 'ibadukas salihun ha jadi no, nak doa tu Kesudahan kerja minta, Ya Allah, segala hak Nabi minta baik itu, aku minta juga. Apa hak Nabi minta jahat, hak, jauh, aku minta jauh juga. Habis kesudahan dia. itu bagaimana Rabbana nak cakap dunia asalat, wasallahu abid. Alhamdulillah rabbil alami. Itu ada disebutlah adik. Nah, tak apa, da dah pun tak ada asalah, beli sendiri untuk bapak Mudah lah ni kalau. Ha? Mudah, ya lah ni. Pasal apa, pasal sama-sama, akhirnya jauh itu. Ah, dah sedih dia. seria je Allahuakbar soalan aku ni ada kita jawab seperti kamu dah buka baru buka ni kamu terlena'an tu adalah kita berdoa terdapat juga tertik-tertik itu permula boleh jawab balik Ke sibuk kerja boleh jawab. jawab kalau orang balik balik lah faham Adakah kita berdoa terdapat juga tertit tertitnya itu uh, sebutlah eh, seakan-akan jika ketika kutuboh disampaikan makmum yang mendengar tidak dibenam bercakap, walaupun makmum nak melarang kepada kanak-kanak yang bisin dan walaupun satu ayat sekali mana pun tidak boleh terjadi. Soalan anak bagaimana pula makmum mendengar tuhfat menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? ketika khutbah ada ke makmum di laungan juga berselawat ke atas nabi. Aa, jadi Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu uh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amsallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fahala ada setengah ulama menyebut bila kita baca doa do do ayat di tepat tu kita selawat nabi. Fahala ada setengah ulama makruhkan Memakurkan kita selawat. Nampak tu? Pasal bukan tempat dia. Nampak tu? Ada pun bila tu khotib dia. Ha? Dia berselawat ke Nabi. Maka kita jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Itu tidak mencacatkan. Apa ni? Pahala Jumaat kita. Pasal dia satu jawab Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Itu bukan. Eh? Tidak mencacatkan pahala Jumaat kita. Sesar eh? Ada pulak tau? Buat-buat hmm. ni nak uji ustaz ni Ada seorang ustaz Dia kata Tak, <tuh> dia kata Orang zaman sekarang ni duduk sibuk sana Kau tuakak Orang jahil ni bukan macam kita Mereka terima hukum Itu haram ni haram Kita sungguh dia nak pada Allah saja berzikir je <tuh> Apa pandangan ustaz Minta tolong, mohon je lah Aduh Demo je lah Dia gini, keedah dia dia masalah ni masalah fikhul dakwah, fikhul dakwah ada kaedah dakwah tu dia panggil disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan lagi tak ada fikhul dakwah disebut ada satu kaedah dipanggil panggil li kulli maqamin maqal li kulli maqamin maqalum setiap keadaan orang tu ada perkataan yang sesuai untuk dia nampak tu? Tak boleh buat macam Haji Zul Belaka. Dua-dua Haji -dua Zul ni. Berapa kali dia kata kita ya? Tengok tahu? Ini maknanya bukan masalah. Dok dok sebut lalu hukum. Tengok boleh. Nampak tu Ini yang menampak. Dia sudut uslub dakwah saja. Ada pun hukum. Tengok tak boleh. Hukum tetap hukum. tak boleh. Lepas tu kita hukum. Dia ada as Dia ada al-mutariyah. Tengok tahu? Ada hukum yang tak boleh berubah. Memang kena nyatakan benda tu. tak boleh nampak tu ada hukum yang berubah mengikut zaman nampak tu nampak tu kita belajar hukum yang boleh berubah dan hukum yang tak boleh berubah nampak tu jadi maknanya dari sudut hak ni ada orang ada sepatut-sepatut sekarang ni orang tak cara baru kelakar. nampak tu kita sungguh ke dia ingat kepada Allah dulu dan kalau main suruh ingat kepada Allah sama dah sampai bila nak laksana kepada Tuhan erti akrih macam kata-kata-kata, dia berhuduk, kisah, takzir, tak boleh buat lagi. Pasal rakyat tak faham lagi. Nampak tu? Jadi kita kena buat penerangan dulu pada rakyat. dia rakyat faham. Nampak tu? Oh, dah sampai bila tak faham? Setiap hari, mari lahir semua. Nampak tu? Hari ni berapa ribu lahir? Nampak tu? Dia nak subuh pun, lahir hari besok nak suruh faham. Nampak tu? Lahir puluh esok lahir puluh seribu puluh. Oh, no, to wasul ummu kita. Ini kena faham molek Maknanya ada benda yang memang kalau hukum tu haram, tetap kena kebuat haram. Nampak tu. Ada pe cara tu ada caralah. Nampak tu. janganlah pulak kita tengok orang dekat tudung, waktu tu kita belit, "Mak, haram ni mak dekat tudung ni ba." Tu, kenapa peri? Ha kena bah tu. Dia kena jadi dia baru aa, maknanya itu adalah uh, jukus lu buddakwah ah itu dan, memang penting zikir memang penting nombor 2 ana bizkirin la tatma'innul qulub illa pada Allah itu Tenangkan keperia hati kita ni ayat Quran tak boleh kita kemudiankan apa yang Allah sebut ya ayuhallazina amanu la tuqaddimu ma bayna nayalla wa rusuli jangan kamu mendahului Allah dan rasul Betul, zikir betul ada masalah Tapi, jangan sapar mereka Kita dah beritahu ke kan. wakil, jangan Nampak? Itu ha, dia ha, Macam tu masalahnya bila orang Apa ni? Label dia tu, ah label. Ha, label dia berbeza Itu ha, ambu busing, hak mari dengar sendiri pun Label dia berbeza juga Nampak tu? Ha, Lepas tu maknanya kita muqtadilah Ada hak yang biasa dengar tau, Ada hak mari dengar lagi tu Kita ra'i belakang Ha, rakyat belakang nampak, nampak tu jadi orang hak baru dengar ni dia patutnya kena rasa rasa Allah rugi yang aku lambat baru dengar ha, patut begitu lah nampak, -nampak tu banyak dah menda aku tinggalkan nampak tu ustaz hak ngajar malam dia dah ulang dah nampak tu ha, mana nampaknya itu dari sudut pengurusan lah pengurusan nak kabo tu ha, jenis tu ha, tak boleh kita buang ala-ala apa dia ukur tak boleh tu tetap akan pernah beritahu nampak, -nampak tu macatullah orang yang belajar tasawuf saja nama tu dia mudah terjebak dengan masalah merenggang-renggang akan hukum Tuhan kalau orang belajar tasawuf saja orang bagi peluk benda dia ah oh, tak apalah dunia-dunia kat lah apa? dia taubatlah tu alah ngapain pas siapa dia nak Allah berlaku tahu tak aduh di pasal belajar tasawuf nak husnu zong kepada orang ramah kan? uh, nak husnu zong Aku oh, orang duk main ila kulu kulu kulu depan rumah kita. Bang tengok tu, nak curi kedapa tu. Eh jangan kata gitu awak. Mak jangan. Bang dia basuh eh, dia tu nak dia tu biarlah. Dia dia ada kerja lain. Dapat tu. Roh kedetek. Ah, roh uh, kedetek bentuk suka dia. Bang, muntah suka kita dak dah. Ngauak guan nak rezeki dia tu mak. Bah la tu. Sabar dulu.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 dengan muhukumoga, jadi makna bila kita uh, nak seluruh comelnya kita gabung Tasawur dengan pepo, baru comel. Ah, ha, jadi baru comel. Maknanya orang buat salo, kita dah cepat menghukum, tapi kita dakwah dia. Ada apa tu? Ah, ha, tu dia. Neh, ha, ada cari dia lah. Ha, baik. Selagi betul ke ada orang kata orang Yahudi semelit Para Nabi dahulu dan kepala buat tendang macam pepo betul ke? <laughs> Allah, aku Al bawa amal tambah pelawaan. Ha? memang orang yang pergi ada sembilah nabi. Ada siapa mereka? Nabi ini ribu kan. Rasul al-113. Nama tu, nabi ni dia diutus oleh Allah untuk diri dia saja, untuk berahmat diri dia saja. Bilangan dia sekitar ribu Disebut oleh ulama. Walaupun beberapa ulama dia tidak menghimpunkan kepada bilangan tertentu. Sebab dia takut. Bila sebut seratus lubang ibu. Takut-takut. Ramai -takut lagi. Yang Allah hati menjadi, menjadi nabi itu. Ha, Rasul. Hak yang disebut oleh ulama. Balik baca kitab. akidah An-Najir kita habis lah belajar Ada yang disebut takut sebut. 317 orang. Comohnya hak kita wajib ingat. Wajib tahunya ialah. 25 orang ya, dalam Al-Quran. Sebab itu. Jadi maknanya. Nabi memang. Oh, sebab حاجه ya? ada disebut dalam uh, uh, kitab tafsir, ada nabi yang kena sembelih. Orang Yahudi semelih nabi bunuh. Sembelih itu dah disebut secara uh, uh, agak sangat tapi membunuh. Bunuh itu cara semelih ke, katok ke, tikang ke, tembok ke itu tak serolah. Temu belauklah. Cerita tu, ada yang menyembelih nabi sampai satu hari seribu orang nabi dia sembelih. Dibunuh. Ada ha, bunuh cara dia bunuh tu tak tahu lah. tapi memang ada yang disembelih dan ada yang digaji gaji palu macam Nabi Allah sekarang dia dia gaji pala putudu goleh palu adakah pala kepala Nabi tu dibuat pada sepak tak tahulah zaman dulu ada dua-dua sepak ke nampak ha, tu tu amat tak murah tahu pelawak lah cuma yang pentingnya memang ada yang Yahudi yang menyembelih ha, apa dia ataupun yang membunuh Nabi sampai pekat satu hari tu seribu orang dia bunuh anak ha, Abuj. Di bunut Nabi Nabish. Neh? Ada ha, dia. Adapun ha, hak mai bola dak bola padang tu amun tak mempelawok ah. Ha. Dak lagi dalam, kita kita. Nawa tu. ada disebut dalam satu uh, kitab tu, kepala Nabi ni bukan tu. No, kepala, kepala Nabi, Ad, kepala sahabat Nabi. Ada kepala kambing. hak yang confirmnya dalam hadis tu disebut dalam uh, peristiwa Pristewa Pengabada. Dia sembelih kambing. Dia ambil Pala kambing tu Dia kikir Kikir Kikir Habis Dia tepuk Dia tepuk arak Dia tebuk, dia, tebuk, dia, tebuk, dia, tebuk, dia niat Dia minum Arak tu Dengan Dia minum Arak Daripada Tekorok Nabi Sallallahu SAW Ada dia sibuk Ada tu ha, Dia sibuk Ada tu ha, Dia puhak lain tu Mereka ha, tak mempelawak lah pasal tak jumpa lagi ha, Mungkin kalau dapat berjumpa Boleh bawa kamu lah ha, Gitu Semana ha, Kabul Yahudi Tapi Yahudi ni Ada baiknya juga ha, Baiknya juga ada seorang Yahudi tu disebut dalam kesong tu dia ni payung payung ni tu bocor dah hujan payung bocor jadi dia tunggu teksi mari teksi pertama tak naik teksi kedua ketiga tiga ke empat ke lima ke enam ke juh ke empat tak naik siapa nak teksi dok naik siapa teksi yang ke sepuluh dia naik teksi tu habis berjerup dah baju dia ni jadi orang tanya dia orang tua dah tak naik dia tanya pasal apa kamu tak naik Taksi yang pertama sampai ke sembilan Taksi yang ke 10 kamu naik pasal apa Dia jawab Kata dia saya ni orang Yahudi Satu sampai sembilan Taksi tu bukan dimiliki oleh Orang Yahudi Kristian ataupun orang lain Kata dia Aku tak mau beri duit aku ni mengalir Walaupun satu sen Kepada orang yang bukan Yahudi Dengok tu Hadisul Ha, ni baguh dia yang uji Ah, ha, dia sudut tu baguh dia ketabahnya ha, dia cara sungguh bak tu. kita tak cara tak do, doli do, kita wisan pada orang yang semula kita pula ni rasa ya. ada ha, ni kita pernah tu sikit lah berlalu sikit lah ni orang raya tu pertama orang maris surah sedikit ni ni so ha, tu je ni itulah diantara yang boleh ada taufiq pada malam ini qul qawli hazza subhanallahi alazim li wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh surah al inna na'uzubika min la yanfa' min qalbin la yabsha wa min nafs la aishah rabbil alami